Arena. Fredriksonille uutisista ja myöskin aamun seurasta oli hapakankale ha ja minnalle. Tänne tulee WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä ja kiitoksia myöskin heille hyvin sodanvastaisesta ja ajankohtaisesta tunnin pohdinnasta olipa ihan todella mielenkiintoista ja kiva kuulla. Mutta mutta minäpä se oon taas puolestaani sitten Samuli Aaltonen. Ja kuin käki kellossa täällä seurassasi kansakunnan kahvitunnilla tuonne puolille päivin saakka. Ja kyllähän täytyy sanoa, että täälläkin jo käy puhelinlinjat kuumana, että täällä yritetään saada tällaista yliastuttua varaslähtöä selvästi aikaisin, Mutta ei tänne voi ottaa niitä lähetykseen puhelulta, kun ei ole lähetys vielä alkanut. sit vast voi, ja kyllä tänne näitä WhatsApp-viestejäkin on jo tullut joitakin, kun meillä aiheena on tosiaan horoskoopit ja muut ennustukset, tarkalleen ennustukset. Yle Radio Suomi. Onhan ennusteitakin olemassa nimittäin, mutta nehän on enemmän näitä asiantuntijoiden laatimia ja jostain semmoisista ehkä mittareilla ja sen kaltaisilla ennusmerkeillä laadittuja odotuksia ja odotteita ja oletuksia. ja niinku nyt vaikka jotkut sitten meteorologiset asiat ja tämmöiset näin. Ennustukset taas tehdään kristallipallolla ja tarotkorteilla ja sen sellaisilla asioilla. Ja kyllä mä nyt joskus aina tässä sanonut niin, että, että lähdetään liikkeelle kansakunnan kahvitunille tämmöisellä kysymyksellä. mulle on parikin kertaa huomautettu, ettei minkä liikkeen olla lähdössä, vaan Tämä on tämmöinen radiolähetys. Mutta kyllä me ollaan, koska... Ei sitä voi ikinä tietää. Puhun tässä nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä. Voi koskaan etukäteen edeltäpäin tietää, mitä tulee tapahtumaan. Kuten nyt sitten sinun heikyttiläisessä moneen kertaan sanotaan, että eipä voi ihminen eneltäpäin tietää. Ja on se nyt vähän epäreilu raja meidän tiedoissamme, että menneille ei niin voi enää mitään ja tulevasta mitään varmaan emme voi koskaan eneltäpäin tietää niin, horoskoopit ja muut ennustukset siis tässä aiheena kansakunnan että Harrastatko semmoisia ja mihin tarpeeseen? Ihanko on turhaa höpötystä vai voisiko tämä olla vaikka tarpeellinen keino lisätä itse ymmärrystä ja kokea merkitystä? Ehkä lisätä jotain semmoista turvallisuudenkin tunnetta, kun on maailma niin epävarma. Kuka se oli, joka sanoi, että se ennustaminen on vaikeaa? Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Se on ahti karjalainen kyllä ollut, jonka nimiin tätä on yritetty laittaa, mutta se oli tanskalainen fyysikko Niels Bohr, joka sen tiettävästi on langerannut tämän viisauden, että varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on niin kuin vaikeaa. Osallistu lähetykseen. Soita 02-03-176-00. kuitenkin tehdään. Haluatko tietää, mitä tuleva viikko tuo tullessaan on tässäkin eräs? Saako sanoa lehti? Ei saa sanoa, pitää sanoa viikkolehti näin arkoina aikoina. Siis täällä on näin, että horoskooppi tarjoaa eväitä arjen pohdintoihin ja ajankohtaisen näkökulman tärkeisiin tapahtumiin ja tunnetiloihin, jotka saattavat vaikuttaa, huoma, saattavat vaikuttaa elämääsi. Ei tämä ole semmoista enää kuin enti sinä aikoina perimätietojen mukaan, missä niin luvataan, että minä kerron sinulle varmasti totuuden, ja se on ollut niin sellaista aikamatkailua suunnilleen tämä ennustaminen. Kuka se siellä soittelee tässä kansakunnan kahvituntia samuli? Täällä täällä puhos on hyvä huomattopäivä. Huomenta, oletko horoskoopin ystävä? Mä osittain kyllä uskon ja osittain mä en, mutta noita vanhoja ustumuksia. Kun on ustun, kun sanotaan varo, että myös epäonnon päivänä niin 13 on monina hyvä päivä, tämä on huono päivä. Mutta se on joinakin palkkapäivä, niin mä uskon siihen, että 13 numerona on hyvä päivä. Kato. Mutta on, että musta kistaa, magoset, magoset, ja sitten aina myöi kikkaa kenelta, ja aina myöi ikkunaanne, niin, jotta tippuu huukku, niin nämä näitä monia taikaustumuksia. Kyllähän se on, että nämä, nämä enteet oli tuossa joskus jossakin kohtaa, en enää muista, taas olisiko ollut viime vuoden puolella. No joka tapauksessa oli. Kansakunnan kahvitunnilla semmoinen erittäin erittäin suosittu aihe niin, että tämä meni puhelinlinjat tukkoon ja tuli todella ihan satoja WhatsApp-viestejä näistä kaikista tämmöisistä uskomuksista, taikauskosta ja enteistä. Että näähän liittyy tähän ennustamisen maailmaan ihan, ihan ilman muuta. Mutta sinne on vain kun mä joskus noutoan kaan viimeisen aikaan onne, niin minun mielestäni siihen, että varmasti joskus on voittanut 5000-luvun nootosta viittoin kymmenen vuotta. Kyllä, kyllä. Voi laskea, että ollaan voiton puolella tavallaan. Ni no, oo anneksi vaan ei en oo tuksen vaan oo uskottu uskoo kesken ei mutta se on ristiriitiksi. No kyllä. Hei, tästä me lähdetään liikkeelle Juha. Kiitoksia. No, Kiitti puolestaan. Ni sanon mä homma näin unuhun ain't e tu gusta kissaa Kyllä, De gulla toivota Se teilt ilmaannu se hyvää tän. Moi moi. Moikka voi hyvää lauva että hyvää lau taita. Onhan se jotenkin liian helppoa niin alkaa sitä kyselemään, että, että uskotko horoskoopeihin tai ennustuksiin, Et mieluumminkin sitä sitten, että minkälaisia ennustusten ja horoskooppien kuluttajamme ollaan, että mihin tarpeeseen niitä selaillaan ja minkälaisia asioita siitä sitten seuraa, että niitä selaillaan. Kuka soittaa siellä? No tässä on Pasi Kyhävalta, moi. Terve Pasi, oletko horoskooppien kuluttaja? No tuota, joka lauantai aamu vaimon kanssa kahvi aamukahvipöydässä luettuja, ja jo. vähän naureskeutuakin, että noita, mistä ne on aina keksii. Ky, kyllä, ky, mutta eikö ole jännä juttu, että kyllä niin kun eteen tulee, niin tulee kyllä todella luettua ja mietittyy, että onkohan tässä oh. mitä mahdollisuuksia toteutua. On, se on se, tuota, on. se aika jännä juttu, että kai se ihmiselle jonkunlainen toive siitä, että pystyisi katsoa, katsoa Vähän eteenpäin, mitä tapahtuu ja näin. Se joku sellainen tätä tota, ihmisen takaraivossa on. Toi on totta. että Meillä on varmaan ihan tähän lajiin liittyvä joku tämmöinen taipumus. että tulevaisuuden verhoa yritetään rauttaa kaikin voimin, vaikka me tiedetään, että ei se ole, ole mahdollista. Niin, kyllä, se on ihan totta. Kyllä, toi Nyt, on, on, joku, jo. joku filosofi voisi varmaan keksiä tuosta joku kiva, kivan, tota Tieteen harankin, että mikä se, mikä se oikein on. Että... Ihmisen pitää saada tietää kaikki, mahdotonkin. Niin. Joo. Niin. Joo. Kyllä. Kyllä. se voi olla niin, että me, ja sitten ehkä me saadaan vinkkejä niin kuin omista ominaisuuksistamme. Että eihän mä tule peilanneeksi itseäni, eli mä vertaan sitä johonkin, niin sitä mä voin verrata just niihin horoskoopeihin ja siellä eli sanottuihin ehkä. asioihin. No. Kyllä, voi olla to Huviin, on niin, no, tollaan mäkin sen on kyllä, kyllä ottanut. Ja sitten vielä tämä, että kun moni meistä ei pidä itseään millään tavalla taikauskoisena ihmisenä, mutta horoskoopit mm. selataan kuitenkin, niistä ei pääse ohi ikinä. Siis. <laughs> Jännä yhdistelmä. Joo. Pasi. Me ollaan, me ollaan jänniä. Me ollaan jänniä. No, me olla ihmiset mitään järkiolentoja. Mehän ollaan tämmöisiä tunne. Eläimiä. Ja, <laughs> ne on. Mäkin olen tässä ajamassa just autuumaalle, katsomaan ettei kukaan karannu sieltä. Okay, joo, ne on kaikki kuollut. <laughs> He, <laughs> <laughs> tota, tota, niin, voi, mutta onpa hyvä, että, me, että ne on rauhallisia paikkoja. Joo, niin on. Vähemmän pistää pari sinne. Niin. Hei, voi, että hyvä, oikein kaunis ajatus ja hyvää lauantai, että Ajelle rauhassa. Pidä radio auki. Voi, voi, Joo, Se on se vanha vitsi, missä, missä tota, ä, tyttö itkee. Si, si, si, siinä muodossa, mä oon sen kaskuun kuulunut, niin hautausmaan aidalla ja sitten äijä kävelee ohja kysyä, että mitä sinä niin kauhean lohduttomana itkettynsä, niin siis vaan viittaa sinne hautumaalle ja sanoo, että no kun noi on kaikki kuollut. Kuka siellä soittaa? Verja. Terve, Verja. Oletko horoskooppien ystävä? No tuossa, se on ihan älyttömän hyvää huumoria. Kyllä. On, niin. eli, eli oot kyllä, siis nyt tiedät varmaan, muistatko yhtään, että mitä sulla on tälle viikon lopulle luvattu? No mä en ole kyllä tällä viikolla nyt lukenut niitä, mutta kun mä vanhuspuolella teen töitä ja meillä on aina sitten viikon kohokohta, kun me luetaan horoskoopit. Kummujen Siis se on ihan sairaan huumori. <laughs> no, joo. Jo, jo. No entä onko tullut eteen näitä kokemuksia sitten, että nämä olisi osunut hyvinkin kohdalleen? No joo, onhan se, nehän kun ne on sitä huumoria, niin senhän voi niin kuin ajatella sillä, että tämä osuu niin just mulle. Tässä ja kun on, on... niinpä. Eikö, mutta tuossa on se, sekin mahdollisuus, kun se sen ennusteen ja ennustuksen siis nyt tarkkoja Selaat niin. sieltä, niin asiat alkaa mennäkin siihen suuntaan ikään kuin itsestään. Joo, kyllä. Se on siis ihan täyttä humpuukia, mutta ihan älyttömän hyvää huomoria. Niinpä, kyllä, kyllä. Niin. Joo, saa kyllä. sitä, saa todella sanoa humpuukiksi, kyllä. Niin, Va kyllä. Mm. Si niin. En mä tiedä. Se on semmoista positiivista humpuukia mun mielestä. Se on, se on älyttömän ihanaa. Se on hyvä, että ne on niissä vehissä. Joo, joo, ja joo. Ne. Se luetaan niin ensimmäisenä, että mitä se nyt tällä viikolla on ja päiväkaan ja kun juu on, niin on mahtavaa katsoa, että miten se tällä viikolla osuu kohdille Pitäisikö mun paljastaa tässä semmoinen asia, että kerran yhdessä semmoisessa pienessä pienessä lehdessä, rikos on jo vanhentunut, tästä on varmaan 30 niin. vuotta aikaa toimittaja jonkinlaisena harjoittelijana, niin puuttuu niin. ne horoskoopit, niin kyllä me raapastiin ne ihan omasta päästä sitten yhden kerran sinne lehteen. Kannettiin suurta syyllisyyttä ja vastuuta. Me oikeastaan mulla on nytkin sellainen syyllinen olo vähän. Tämä on suurta Se Kyllähän on maailman parasta laji. Dio. Okay. <tos> joo. Aivan ihanaa, mutta sitten ennottus-eukot, niihin mä en usko pääskääkään, ne on ihan samanlaista humpuukea ja joskus maksaa niistä. Niin kyllä, ja nyt kun meillä on kaikki televisiot ja muut verkot, netit niin. käytössä, niin tietysti business niin on koko ajan mahdollisempi ja mahdollisempi. Mutta niin. mut sen verran puolustan, että mä en näitä medioita ja astrologeja, niin jotka on myös sosiologejakin tavallaan, niin niitä mä en laittaisi oikein enää sinne humpuukimaakareiden sarjaan, vaan kyllähän näitä on, mutta eivät he kyllä itseään sit, siis niin ennustajiksi esittelekään. No ei, niin. ei Et tämän tämän. Iso, iso ammattikunta on kyseessä. Että tota, niin, niin, niin. Mä, mä oon jotenkin hirveän varovainen tuossa, ettei mm. tule ihan oikeasti niistä, mutta... ni niin, on niin paljon hyötyä kyllä ihmisille. Joo, ei ole missään mm. nimessä tarkoitus loukata ketään ja kyllä mä arvostan kanssa heitä. Joo. No, miten sitten pirites, Niin, Niipä, sano sinä. Siis mä oon, oonko pelannut? Mä, ei, no, mä en oo. <laughs> mä oon. No, niin. 70-tä kyllä joskus no. pelannut ja sehän, sit se on aivan uskomatonta siinä. Me kysyttiin yhden tytön poikakaverin nimeä. Niin. Ja tota... Meitä tuli iso tyttölaama siellä ja sitten sieltä rupesi tulemaan A, A, R. Hmm. Ja tämä tyttö, kenelle me sitä pelasin, hän oli justiin lopettanut seurustelun suhteen Arnon kanssa. Eli Arno, Jaa. A, R. Mutta sitten hän meni naimisiin Aaron kanssa. No. <laughs> Tuossa on se, tupla osuma. Se, niin, ja hmm. se loppuu meillä, se pyritys teuhu, ikkunoiden takaa rupeisi kuulumaan kolinaa, kun siellä oli kylän pojat tuli katsomaan, mitä me touhutaan. Ja se loppu sitten siihen, eli se jäi meidän arvotuksesta, mitä se on. Ja kun hän oli justiin seurustelussa, kuten lopettanut Arnon kanssa. Niin se, sieltä olisi tullut varmaan se oo jos me olisi niin pystytty pelaamaan se loppuun, mutta me ei pysty. Niinpä just noin se menee. Ja sitten sen jälkeen tulee aavemainen olo. Eikä Kyllä. enää tiedä, että mihin uskoisi. No niinpä. Ollaanpä niin, vielä nuori. Niin, ja, ky, ky, ky, kyllä toi. Ja mua kyllä houkuteltiin sellaiseen rinkiin joskus. Mä muistan, muistan sen, enkä muista sitä tekosyytä, minkä takia ei mennyt. Mutta niin. se todellinen syy on vieläkin vähän hämärä itsellenikin. Tämä on kuule vielä kokeilla. Jos se olikin. Siis jää, niin jää pitää. Niin. Koko, että vanhana, että niin jäi sekin homma Sä oot niin oikeassa. Niin. Tämä on koettava. Tämä on kokeiltava tämä homma. Keräsi luotettava työkavereiden porukka, mistä pikkujouluista pelaatte sitä. Ja... Nyt tuli, hy... Nyt tuli jotakin... hyvä vinkki. En niin, kysyä pelkätti harmitonta. Juh, joo, niin. pelkohan se varmaan mulla oli, että mä lähtenyt. Mutta en mä voinut niin, sitä totta. myöntää, kun mä oon tämmöinen mieshenkilö. Niin, <laughs> Syntymässä on saanut. Ei, ei siitä voi olla mitään vaaraa, kun kysytte jotakin harmitonta. Ei, sitä kun järjellä ajattelee, niin siinä olekaan mitään. Niin. Mutta silloin mä olin niin nuorikin vielä ja en tarvinnut rahaa, niin sen takia... Lähtänyt sinne. Ei, kun siinä on ollut varmaan juuri tämä tämmöinen, että ei ole, ei ole uskaltanut edes myöntää, että se oli pelkoa. Niin joo, mä äh. ja me oltiin varmaan niin hulluja, että me ei osattu edes pelät. Niin ihan selvinpäin ei me käytetty alkoholia, me oltiin semmoinen nuorisoporukka, että me, me vaan laitettiin ruokaa keskellä yötä, kun siellä oli kotitalousopettajan tyttöjä meidän porukassa, niin me laitettiin ruokaa keskellä yötä ja sitten aina tuli poikia ikkunentamme, me vettiin verhot levälleen. Ja syötiin sitten siinä, ja pojat kuolle siellä ikkunoiden takana. Ja sinä samana iltana pelattiin sitä pyritismiä. Ja sitten keskellä yötä siis tietenkin kynttillä, kynttillä valossa, jossain viin kellarissa. Ky kyllä toi. Mut joo, tää nyt vähän karkastaa. Ei just. yhtään, kun tää on juuri asian ytimessä. Kun kympissä kaikki tikat. Tämä oli hieno puhelu. Erittäin hyvä. Tää nimittäin toteutetaan, tämä spiritistinen on, istunto. No, Mieti, pikkujouluahtona. Niin on. No. Mi mi mikä on parempi, niin ei mikään. että niin, että et, et ole vielä niinku, minkään minkä juomien vaikutuksen alaisena, Siitä saa paljon enemmän mä silloin. Mä uskon ton ja tämä niin. kokeilla. Tämä, tämä on sovittu. No, niin. Kiitos paljon. Hyvää lauantaita, poika, morbora. Ja täällä on muuten nyt viesti WhatsApp-numerossamme on tota, että minähän olen säveltäjä, enkä Enkä ennustaja. Niin kuin mä sanoin, että ahti karjalaisen nimi laitettu se varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Se oli mun muistaakseni Sibelius, joka sanoi puhelimessa vaimolleen, että siellä missä ne oli kämpissä kolmatta päivää ryyppäämässä. Aino hyvä, minä olen säveltäjä, en minä ole ennustaja, kun vaimo kysyy, että milloin sinä Janne tulet kotiin. No onhan näitä tarinoita. Se oli muuten kämpin huuruiset, iloiset huuruiset tarinat kirjassa ihan vahvistettuna tietona, että tämmöinen lause on joskus sanottu. Tämä onkin ennustaja tämä kaappale tässä, Anna Puu. Anna kun katson, voi Anna Puun ennustajaan tämä kappale. Näistä ennusmerkeistä, enteistä tulee nyt muuten viestejä. WhatsApp-numero on 0401455666. Siinä ne oikeat numerot tällekin lauantaille. Ja näh löytyy sieltä yle.fi kautta Radio Suomi yhteystiedot. Nämä, on nämä valtakunnallisten lähetysten yhteystiedot on aina nämä samat. Joo, niin... Tuohon, vaan sitten viestejä tulemaan ja niitä on tullut. Joo, täällä on tällainen, että olen koko ikäni pelännyt näitä äh, perjantaisia äh, 13 päiväpäiviä, että kun edelleen kerään palasia, kun kerran meni koko, miten tämä nyt olikaan, kokoan palasia el, edelleen yhdeksän vuotta sitten elämäni lyötiin sinä päivämääränä palasiksi. Onan toi kyllä aikamoista, että sen jälkeen varmaan alkaa jossain takaraivossa kuvitella ja miettiä, että siinä on joku merkitys, merkityksensä ja vaikutuksensa ja salaperäinen voimansa. En kyllä yhtään väheksy sitä. Ensi kuussahan on, siis eikö joulukuussahan on, on tavallaan pitkästä aikaa, osuu perjantaille 13 päivä. Joo. No, ne on uskomuksia nyt niin kuin horoskoopeista ja ennustuksista, kun puhutaan, niin ihmeet, nämä enteet nousee täällä myöskin esiin. Sitä kysytään, että tunnetko sinä ennustajia, niin kuin mä menin sanomaan, että on, on kuitenkin iso ammattikunta kyseessä. En minä hirveästi tunne. Ee, olen tavannut tuon Johanna Karpovin, joka on tuolla Levillä muuten povaamassa ja tekemässäkin näillä korteilla. Kyllä hän jonkinlaisen ennustuksen muistaakseni teki Hän on astrologi, homeopaatti ja myöskin sosiologi, että nämä voi olla aika laaja-alaisiakin nämä astrologi-mediot, jotka, jotka ihmisiä kyllä auttavat näillä tämmöisillä luonneanalyyseillä, ettei se ole sitä pelkästään jotenkin, että kerrotaan, mitä sinulle tulee tapahtumaan. Et se on sitten paljon laajempaa tämä. Ja anu Irmeli Sallamolavi, nimisen kirjailija, kääntäjä, selvänäkijän kyllä, tota, tunnen ja nämä mainitut esimerkiksi niin ovat medioita ja astrologeja eivät varmaan ennustajiksi itseään esittelisi, niin minulla ainakin, ainakin semmoinen käsitys on. Joo, eivät kuulu samaan laatikkoon, sanotaan täällä, sosiologi kirjoittaa, että medioon ja sosiologi eivät kuulu samaan laatikkoon, sosiologit ovat yliopistokoulutettuja, mediot eivät, joo, mutta sama henkilö voi aivan hyvin olla sosiologi, joka tekee myös tätä, Tällaista astrologihommaa. Eihän ne niin kuin ymmärrä, niin suljet tietenkään toisiaan myöskään pois. Kaikki eivät tietenkään ole. Joo. Mutta ihmisillähän voi olla monenlaista taustaa ja koulutusta ja silti, silti voidaan tehdä noita asioita ristikäihin. No niin, mutta kuka soittaa siellä, täällä kansakunnan kahvitunti? Kaisa. Kaisahan se täällä. Terve Kaisa. Kuule, tuota, kyllä, mäkin näitä horoskooppeja luen, mutta tuota, en mä nyt niihin oikeastaan usko. Joo. <laughs> tämä <laughs> on yleinen vastaus, kyllä. Mulla, joo, nyt mulla ei tule tällä hetkellä yhtään sellaista lehtiä, missä olisi horoskooppi, niin että sen helppoa. Mutta oletko sä kuullut tämmöisestä kuin truidien puu joku vanha kelttiläisten uskomus. Tässä, jos sanot mulle, minkä kuun minä päivänä sä oot syntynyt, niin mä voin sitten, mä voin sitten sulle täältä kirjasta kertoa, mikä puu sä olisi, jos sä olisit puu. Olen mä tuosta kuullut, mutta mä en tiedä, että miten se eroaa. Näistä muista horoskoopeista, jotka on näitä tähtimerkkejä, eikö se mene vähän samalla logiikalla tuo koko juttu, että syntymäajasta, syntymäpäivästä se, se luetaan siellä se sun luonteesi. Joo, tässä, joo niin, niin varmaan joo, mutta tota, tässä on yksistään sitten vaan näitä, että mikä puusa olisit ja sitten kerrotaan, minkälainen se puu on. Joo, just. Täällä on, taal on tota, näitä puita, on 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, Okei, okay, no onko, onko tota niin, sinäkö seuraat niitä, onko se, tiedätkö se ei, sen ei, sun ei, oman, niin, mutta tiedätkö se sen oman, sun oman puuhoroskoopin? Tiedän, joo, niin. saarni. Onko osun, oi, miten kaunista? Onko, jo <hätä> sehän on niin hieno, kun se juurtuu joo. sinne kallioiseen rinteeseen ja myrskyistä Jota, huolimatta. on tämmöisiä kaikkia puita mun niin. perhekunnassa, mä luen tästä tulla. On paju ja pähkinäpensas ja Pihlaja, Saksan pähkinä ja sitten tämä saarni, mun ensimmäinen miniäni oli myöskin saarni, minä synttärit niin lähekkäin. Ja sitten täällä on valko pyökki ja, ja tuota, toinen mini on jalava. Kyllä. Täällä... Ja sitten viikunan tuota, puu ja yksi kaveri, mikä oli yhdessä jossain vaiheessa, niin hän on poppeli. No miten, ootko sä tuosta sun omasta saarnipuusta löytänyt omia luonteenpiirteitä? Osu, osuuko ne kohalla? Niin. On siellä varmaan jotain, mutta ei vähän vuoteen sitä Kyllä nyt kannattaa ruveta taas vähän peilaamaan omaa no, elämää kyllä, siihen. Kyllä, voisi kannattaa, se on ihan totta. En, kyllä. Ja sitten tietysti, että jos ei tule sellaista lehteä, missä näet horoskooppia, niin kun vähän tuntuu, että tuolta löytyy tuolta internetin maailmasta jo aika hyvin sen tyyppistä tarjontaa, että... Sieltäkin voi löytyä tähän tämmöiseen horoskoopin nälkään. Niin Joo. Kuluttajalle ilmastakin tarjontaa. <sumapo> <hums> <lain> Sitten tota, täällä on tosiaan tämmöisiä puita, Tuossa on tuommoinen kelkis. Mä en tiedä edes, minkälainen puu se on. Se on varmaan sieltä Irlannista jostakin. Täällä on, <sumapo> on, on tuota, pihlajaa ja vaahteraa ja jasmiinia ja hevoskastania. Ja viikunapuu. Näitähän täytyy nyt alkaa selailemaan. Toki on niin. sitten kiinalainen horoskooppi, kansa sitten menee vähän eri tahtiin ja sieltä ne kiinalaiset Joo, mä oon, vuodetkin. Mä oon, tota, mä oon niin. syntynyt Rotan vuonna. Okei. Okay. Okay. Mun yksi koulukaveri nyt jo edes mennyt aikoja sitten, niin hänellä oli aika laajalti tämmöinen kiinalainen horoskooppi, ja mä oon saanut häneltä semmoisen painetun, monistetun kappaleen siitä, mutta mä en nyt tällä hetkellä muista missä se on, mutta Silleen kumminkin muistan sen, että olen syntynyt rotan vuonna, joo, ja siinä jo. oli kyllä, silloin kun olen sen lukenut, niin siinä oli kyllä aika paljon myös semmoisia piirteitä, mitä minä itsessänikin huomaan, mutta, mutta tuota... Rotat on viisaita. <laughs> niin, niinhän ne on jo sitten aika vihkellä liikkeisiä, ja mä, Siihen, Tämä juuri on se peili, mitä me voidaan alkaa miettiä niin kuin omaa luonnetta ja elämää näiden edessä, Joo. vaikkei näihin todellakaan uskoisi. No, no, vaan. Ei, niin. ei. Kyllä mä näiden ennustusten kanssa olen Fajan kanssa samaa mieltä, tosin Fajan sana koski näitä säitä, mutta hän sanoo aina, että tuota... Kyllähän ne ennustukset aina paikkansa pitää, mutta kun säät tuppaa rikeraamaan, niin sama juttu, Kyllä. nämä horoskoopit aina paikkansa pitää, mutta se, että, että tuota, miten se ta, sitä elämää eletään, niin se on ihan toinen. No näin, näin se t... pidetään tuollaiset varaukset tässä ja se tällaisena kuluttajan suojanakin, niin että voimme toimia myös toisin, kun pitää jo. Hei, Mut kiitos. Mä niin. vuoksi etsiä tämmöisen ruidien puuhoron. Se ilman muuta. Tästä tämä. Jos meikä puussa sitten olet, niin sitten kerrot sen joskus. Kyllä mä vilkasen. Mä <laughs> Tehdään näin. Kuule, kiitos Tehdään kun näin. soitit. Ja oikein. hei saarnimaista lauantaita sinulle. <laughs> Joo, kiitos. <laughs> Kiitoksia. Moi, moikka. voi. Maltillinen oikeisto taistelee elintilasta populistisen ja äärioikeiston rinnalla. Skotlantilainen nuori konservatiivi Holly Moscrop sanoo, ettei poliittisia ongelmia ratkota äärioikeistoa matkimalla. Right Sosiologi Eric Fassin pohtii, mahtaako Ranskassa enää olla maltillista oikeistopuoluetta. Onko vain maltillisia henkilöitä? Maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee maltillisen oikeiston tilaa äärilaidan paineissa. Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello puoli kaksi. Yle Radio Suomi. Se on sitä huomista maailmaa. Voidaan sen verran ennustaa tässä, että maailman politiikan arkipäivääkin tulee iltapäivällä. Myös huomenna ja kansakunnan kahvitunnilla tästä aihe. Siis horoskoopit ja muutkin ennustukset tässä puheena tänään kansakunnan kahvitunnelä. Kohta tänne pääsee taas puhelimella niin, että tämä on nyt todella suosittu aihe. Mä huomaan tonne, että toi tukkiutuu tuo meidän puhelinlinja vähän väliä, mutta että ota pitkä pinna ja ehkä pitkä kuppi kahvia ja kokeile kohta uudestaan, niin kyllä se siitä. Tämä on Sonja Lumme. Oikein hyvin lauantai-musiikkia sehän loppukin siihen pääs yllättämään vanhan koiran, joka löytää jyvän täällä. Siis kansakunnan kahvitunnilla Aaltosen Samuli. Olen, Olen seurassanne tonne kello 12 saakka. Ja tässähän tässä ohjelmassa niin pääosassa on ihmiset, jotka tänne soittelee, laittaa viestejä. Täällä on näköjään yhdestäkin viestistä päätellen. Saattaa olla täysin uusia kuuntelijoita tälle lähetykselle just tultu ulkomailta. Ja avattu radio ja ihmetelty, että mikä tämä oikein on. Tämä on maailman maailmanparannusohjelma. Siis tämä on eräänlainen tämmöinen kohtauspaalu ja itku muuri samalla kertaa. Kansakunnan kahvitunti, joka on tämä tämmöinen kontaktiohjelma, puhelin show. Ja tänne voi tosiaan laittaa näitä WhatsApp-viestejä, minkä jo tiestekin, kun olette kerralla osannut laittaa tämän näin. Terveisiä sinne vaan autoon tien päälle. Elköönläinen kirjoittaa ihmisen ajatus. Rakentaa maailmankuvansa opitun ja eletyn datan perusteella, jonka se pyrkii projisoimaan tulevaisuuteen. Tähän liittyy tuo lainausmerkeissä ennustaminen. Se on toiminnan ja minäkuvan välttämättömyys olemassa olollemme. Tämä on eläköönläinen laittaa kyllä tämän aika syvällisesti tämän, koska tuossa kun aloitin tätä lähetystä, niin mä sanoin sen, että se on vähän epäreilu. Raja ihmisen tiedoissa, että et menneelle ei voi enää mitään. Se on kyllä hyvin sinänsä tiedossa ja sitten tulevasta ei mitään varmaan voi koskaan tietää ja silti ilman mitään oletusta ja tietoa tulevasta on ihan hirveän vaikea olla olemassa. Et siinä mielessä ollaan kyllä ihan selkeästi samaa mieltä eläköönläisen kanssa. Minnan viesti on, että totta kai luen horoskoopin ja jos ei se ole sopiva, luen seuraavasta lehdestä. Sehän on itseään toteuttava ennuste, joten voi katsoa, mitä hyvää tänään tekisi. Tämä on kanssa yrittänyt ottaa niistä horoskoopeista, että niin, mähän voisin oikeastaan olla tollainen. Tai mä voisinkin edellä eh, noin, jos kerran on hyvä idea. On monta kertaa, ne on aika hyviä ideoita. Ja sitten voi taas sanoa, että ne eihän niissä luvata kuin hyviä asioita. Niin, siksipä juuri. Kertaas nyt, mitä ennustaminen on tuolleen sanakirjan pohjalta. Wikipediassa on jostakin tietokirjasta kopsattu tällainen määritelmä, että ennustaminen on tulevaisuutta koskevan arvion kehittämistä ja sen esittämistä. Ennustaminen on jaettavissa kahteen lajiin, järkiperäiseen, esimerkiksi ennuste ja taikuuteen perustuvaan, esimerkiksi erilaiset viihdeennustukset eli povaaminen. No okei. Okay. Näitä on sitten kahdenlaista, vaikka kyllähän nyt sää ennusteetkin usein arvailuksi menee, senhän meteorologitkin mielellään kertovat, että nämä mallit ei olekaan sitten taas todenmukaisia, kun huomenna katsotaan ikkunasta mä jälleen. Kuka se siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? Mummeli pohjois hyvää päivää. Hyvää päivää. Ootko horoskoopin kuluttaja? No sitäkin luen kyllä, Joo. mutta tuota... Tuosta ennustuksesta sen verran, että tuota, en elä ennustusten mukaan, eikä niiden mukaan pystykään minun mielestä elämään. Ne. Mutta minä olen soittanut pari kertaa tietylle ennustajalle ja Okei. hän on tiennyt kyllä niitä juttuja. Ne on mennyt just silleen, kun hän on sanonut minulle. Ne tulee eteen, niitä ei voi elää etukäteen. Tämä on kyllä kiinnostavaa. Ja onko tota, ootko ikinä ajatellut sitä niin, tai pyrkinyt etsimään sille mitään loogista selitystä? Että voiko olla en. niin, että sä itse toteuttaa niitä ennustuksia? En, niin. en. Ja, ja. Enkä minä niitä muistakaan, että mitä kaikkihan on puhunut. Ja, ja tuota, esimerkiksi sellainen, että hän ennusti minun nykyisen puolison. Ai, hän sanoi, että tullaan hakemaan kotoa. Joo, joo. Ja. ja näin tapahtuu. Kyllä nyt kun muuten kerrot ton, niin kyllä mä nyt muistan, että silloin joskus nuo Arena kävin tekemässä tästä radiohaastattelua myös yhden Selvänäkijän kotona. Ja hän oli Kaija Pyörälä-niminen. No. Minä en näitä nimiä muuttele. Niin hänpä osasi siis kuvata, kyllä arvatenkin, niin ei tietämättä ollenkaan asioiden tilaa noin niin fyysisesti ja maantieteellisesti, niin kyllä kuvasi mun asuinpaikan ympäristön ja maiseman niin kuin todella tarkasti, ja mä olin kyllä, kyllä aivan no, ihmeessäni siitä. Joo, ja sen, että hän tiesi sen, että mulla on niin kuin mies kuollut. Okei. Okay. mun entisestä elämästä just silleen, niin kuin se on tapahtunut. No kyllä, nää hämmentää. Ja sitten tota, niin. sitten niin toinen oli sellainen juttu, että mun, esimerkiksi mun toinen lapsistani... Oli ala ja kertoi, että kun mä kysyin, miten mitenkä näille tulevaisuus niin kun menee. Niin tota, hän kertoi, että minä sitten kysyin, niin sanoi, että tytär opiskelee alakoulussa kahta kieltä. Ja mä olin ihmeessäni, niin että no miten niin kahta kieltä. Ja tota, no sitten tuli viides luokka ja sitten hän sanoi mulle, että äiti, mä ru rupean lukemaan ranskaa vapaaehtoisesti. Joo, just niin. Ja tota, sitten... Min No ei se onnistunut se, kun ryhmä oli ollut niin pieni, niin sitten rupesi opiskelemaan Saksaa. Ja että sekin tuli sitten, jälkeenpäin minä mietin kun se tapahtui, niin minä sitten, no niinhän se olikin. Minä vielä epäilin sitä, että miten se voi, että se luokalla vasta ruotsia. Niin just, joo, joo. joo, näin. joo. Tällaisia juttuja oh. tulee siltä esiin. No on ne kyllä hämmentäviä, kun näähän on sellaisia asioita, joita ei pitäisi voida mitenkään tietää. Ja sitten vaikuttaa niin. siltä, että hän vaan tiesi. Niin, Kyllä, hän tietää. Uh. Ja sitten kysyin, kun mun vanhemmassa isä oli vähän heikosta hapesta tuossa joku aika sitten, niin kysyin, että kumpika lähtee kuin, koska nehän ei saa mitään lottovoittoja eikä kuolemia kertoa. Näin on sanottu, joo. Joo, niin tota, kysyin sitten, että mitenkä tästä käy. Niin sanoo vaan, että äiti elää pitkän elämän. Okei. Okay niin se sanoo sen sillä tavalla, vähän kiertäen, ei, kiertäen hienosti. Niin, kyllä. Ja, joo. ja näin on tapahtunut. Joo, Asia selvä, kyllä. Joo, kyllä se hämmentää, että voisiko ollakin niin, että on olemassa sellaistakin tietoa, mikä ei meille näy, eikä ilmene kaikille, niin siinäpä kysymys. Elämänlevyinen kysymys. Hyvä kun soitit, kuule. Kyllä jäädään miettii tätäkin, e, eikä, eikä hermostuta. Nämähän on sellaisia asioita, että nämä menee tunteisiin helposti. Kyllä, niin. mutta tota, ei mulla sillä tavalla ne niinku tulee niinku eteen sieltä ja sitten niinku, Joo. Ää, niinku hän sanoi, että mä menen isoon leikkaukseen ja mä oon käynyt yhden ison leikkauksen läpi jo. No tota et ole ainakaan itse alkanut toteuttaa tiedostamatta, näin on. Niin kyllä tuossa on todistusvoimaa. Loogiset ihmiset lähinnä ovat olleet miehiä, joihin mä oon kohdannut, jotka vetää rajusti herneen nenää saman tien kun aletaan tällaisia puhuvaa, kun ovat niin... <laughs> Tietopohjaisia, että, että eivät kestä kuudella, mutta yritetään. Nyt kun yrittäkää, kestää vaan. Nämä on, kuulkaa, ihan tode, todettuja, tämmöisiä todellisia kokemuspohjaisia asioita. Joo, ja enkä, minun hmm. mielestäni niitä ei voi niin kuin, elää. Enkä minä, niin kuin, esimerkiksi minun lasta niin kuin, pakottanut mihinkään. Hän on itse nämä kaikki juttusa, mitä on elämässään tehnyt. Hän Joo. on päättänyt itse. Niin just, eikä ole, just näin. Joo, en epäile. Kyllä nämä on, nämä on hämmentäviä, näitä on paljon. Ja kyllä sen siitäkin voi päätellä, että tänne todella tulee viestejä tänään. Niin että pysy kuulolla, pidä radio tiukasti auki, ei tässä kuinkaan käy. Kyllä. Kiitos. <laughs> kiitos. Kiitos, voi Moikka, voi voi, Lauantaita, lauantaita kaikille. Tämä on Taylor Swift. Minä kyllä tiesin, että sinä tulet olemaan ongelma laulaa siinä Taylor Swift, eli enteet ja merkit oli ilmassa, mutta en sitä nyt ihminen sille mitään voi kuten todettua, niin ei me olla mitään järkiolentoja. Aikoinaan astrologia eroitettiin astronomiasta humpuukina sanotaan tässä viestissä, Mä oon kyllä aina ajatellut, että ne on tosiaan kaksi ihan eri asiaa, mutta en olekaan sitä miettinyt, että olisivat joskus olleet yhtä ja samaa tämä tähtiin liittyvä ja sieltä sitten ennustaminen, mutta voihan se tietenkin olla vähän samaan tapaan kuin nyt vaikka tiede ja sitten kirkkokin on ollut, niin koko lailla samaa maailmaa, kun tarpeeksi mennään taaksepäin. En näitä asioita sinänsä vertaa, mutta siis samanlainen yhteys ja erottuminen lopulta edessä ollut, niin voisi olla vaikka näin. No sitten täällä sanotaan, että siihen spiritismiin älä lähde, älä kokeile. Olen itse pelannut nuorena ja jäi kauheat traumat. Niin mä oon varmaan sitä justiin, on ollut säikky silloin, kun tätä on ehdoteltu, mutta nythän tässä tukevasti keski-ikäisenä, niin tulee jotenkin sellainen ää, ajatus mieleen, että mitä tässä nyt on menetettävänä. Ei sitten tarkoita, että ei sitä traumatisoidu enää niin pienestä. Ja Sitten tämä, jonka äsken heitin vähän ulkomuistista, kun kadotin tämän viestin, niin on tässä, että minä olen koko ikäni pelännyt, kun on perjantai 13 päivä. Se oli perjantai 13, vuotta sitten, kun elämä lyötiin palasiksi kokoaan palasia edelleenkin. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos itselle, koska nämä asiat tulee nimenomaan sieltä tähän lähetykseen, mitä tänne laitetaan ja Mä kyllä uskon tuon oikeasti, että sitä alkaa miettiä, että tähän liittyy nyt jotain todella todellisuutta vahvempaa tähän päivämäärään, jos on semmoinen kokemus, koska eihän meillä mitään muuta ihan varmaa tietoa ole kai ihmisillä, siis kun tämmöinen kokemuspohjainen ihan tieto. Kaikki muuhan on jotenkin teoriaa vaan, eikä vaan? Tai niin, minä nyt tässä tätä asiaa jotenkin nopeasti mietin. No sitten Marjan viesti täällä WhatsAppissa on, että näihin länsimaisiin horoskoopeihin, en usko, mutta kiinalaisen horoskoopin syntymämerkkien luonneanalyysit ovat pitäneet paikkansa. Ainakin omani puuhevonen olen aika lailla, kuten on kuvattu. Olen mä selannut niitäkin. Kyllä tässä on tullut selattua, että se puuhoroskooppi on ollut varmaan vähemmän, mutta nämä kiinalaisetkin on ihan tuttuja ja onhan se vähän hämmentävääkin, kun sieltä löytää sellaisia asioita, jotka tuntuisi olevan niin kohdallaan, että kyllä se näin. Joo, no sitten horoskooppi, täällä myöskin viesti, tulee luettua joka päivä, ja taikauskoiseksi minua on sanottu, lasketaanko mediot, ennustajiksi, välittävät viestejä edeltä menneiltä, ja sieltä saattaa tulla vinkkejä ja neuvoja tulevaa varten, onko se ennustamista? Tämä on hyvä kysymys. No ensimmäinen on tuo, että mähän tos jo vähän arvailin, että Nämä mediot, astrologit, joita minä tiedän ja tunnenkin vähän, niin eivät kyllä pidä itseään ennustajina, vaan he ovat nimenomaan medioita ja erottavat sen, mutta on olemassa myös tämä klassinen käsitys siitä, mikä ennustaja oikein on, että se on ihminen, jolle on annettu kyky nähdä ajassa eteen ja joskus taaksepäin, jotta hän voisi auttaa ihmisiä tekemään ratkaisuja omassa elämässään, eli ennustaminen yleisesti tarkoittaa niin enteiden tulkitsemista ja tulevaisuuden katsomista ja se lainausmerkeissä näkeminen on sitten mielikuva käsittääkseni siitä, miten, miten nähdään asioiden menevän. Että jostakinhan se siis tulee, on jotakin sellaista, joka tulee tästä maailmasta ja tietoisuus, joka ei ole sen ennustaja-ihmisen keksimää, vaan hän kanavoi sitä ja on ikään kuin sellainen putki tässä. Mutta toden totta Joskus voidaan katsoakin taaksepäin ja onhan sekin mielenkiintoinen asia, että siinä mielessähän se on ihan mielekäs se Ahti Karelaisen lause sitten se, että varsinkin tulevaisuuden edustaminen on vaikeaa, jos sitä kerran onkin olemassa kahteen suuntaan. Minä olen Noora Weiss. Tule kanssani kuuntelemaan musiikkia, joka avaa sielun silmät ja sydämen. Annan sinulle voimahalauksen musiikin muodossa ja saat hetken aikaa hengähtää. Meille käy hyvin sunnuntaisin kello 18 Yle Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Yle Radio Suomi. Meille käy hyvin, on kyllä aika lohdullinen viesti. Tämä on Anin uutta musiikkia. Kappale on nimeltään Lainasydän ja Kansakunnan kahvitunnilla siis tuonne kello 12 saakka mennään tänäänkin. Pyydän sua jäämään mun luo, jos vielä sunka saa, tai edes pari Sun valheet paljastuu Et halua puhuu siitä äänen, Mut se painaa kumpaakin täälle Jossakin nukkuu se, jolle sä kulut Ja voi noihini taas ajautunut Et ajallaan vain sydän pitää palauttaa Ennen ku meet niin sä suljet mut sylis sen hetken tässä sen, sä oot toisen Enkä suuhun koskaan luottaa vois, Mut en vaan osa juosta pohjois. Mitä teille tapahtuu Jos sun valheet paljastuu Et halu puhuu siitä ääneen Mut se painaa kumpaakin täälet Jossakin lukkuu se, Kuljet mut sylis, sen hetken Anin kappale on tämä Laina sydän ja kansakunnan kahvitulille pääsee puhelimella tuossa heti noiden kello 11 uutisten jälkeen. Se on semmoinen kompakti parin minuutin uutiskatsaus ja sitten mennään taas myös puhelilinjoja pitkin, niin että jos yrität tänne kovasti soitella, niin ota iisisti. Kyllä sinä tänne vielä kaiken todennäköisyyden mukaan tämä mikä ennustus, vaan tämä on ennuste. Niin pääset kyllä, että ei tässä mitään. Mitään ei ole vielä menetettynä puoleen päivän asti on aikaa. Täällä kysellään myös tätä, että mitä voi olla järkiperäinen ennustaminen. Ja tästähän me lähdetään liikkeelle uutisten jälkeen. Siis niin kuin sanoin, niin tämä sään ennustaminen nyt voisi olla yksi juttu, mutta onhan siis taloudenkin ennusteita olemassa. Ja Tässä se oikeastaan se termistössä se ero niin kuin on. Että oikeastaan on ennustuksia ja ennusteita. Synttömänä syntymään, santui hän, tämä maahan pohjoiseen ja kylmään. Jossa jo esiisät juoksissa totta kai, hankasivat vaimot lapset, jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon, halus välttää, poika tuo, En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viina juo. Muuten juon talon. Huomihankki kutsuu talvisin. Vaan en tahdo tehdä koskaan lailla isin. Mut kun työn välityksestä työtä ei saa. Älle kotalon koura jota väki. miehen epätoivoon ajaa, kun halva korjaa. Keskeltä kylmän mullan hiljaa, kylmä silmä tuijottaa. Kun kirves kohoaa keskeltä kumpujen mullasta maa. Isätylpeinä katsovat poikia Työttömyysviina, kirves ja perhe. Lumihangin poliisi ja viimeinen erhe Tämä tuhansien murheellisten laulujen vaan, jonka tuhansin järviin juosta saa. Katajainen kansa, jonka itse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi nopeuttaa Ukrainan sodan päättymistä. Zelenski sanoi ukrainalaismedian haastattelussa pitävänsä varmana, että sodan loppu on aiempaa lähempänä. Presidentti Sauli Niinistö sanoi Ylen ykkösaamun haastattelussa, että Trumpin väläyttämät turvatakuut ovat Ukrainalle merkittävät. Hänellähän on ollut tällainen rauhansuunnitelma, joka... Ihan karkeasti ottaen perustuisi siis siihen, että hän luo painetta sekä Venäjälle, mutta myöskin Ukrainalle. Venäjälle, että jos ei asiat ala, ala olla mallissaan, niin sitten tulee niin paljon Ukrainalle apua, että olette helisemässä ja toisaalta sitten Ukrainalle tietyllä tavalla joustavuutta näihin rauhanneuvotteluihin. Ihan tarkkaa tietoa sitten niin siitä sisällöstä ei ole. Presidentti Alexander Stub on matkustanut presidenttikautensa alun aikana selvästi enemmän kuin edellinen presidentti Sauli Niinistö. Tasavallan presidentin kanslian mukaan Stub on tehnyt ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana 24 ulkomaanmatkaa, kun Niinistö teki vastaavana aikana 11 ulkomaanmatkaa. Presidentin kanslian mukaan matkustusmäärää selittää maailmanpoliittinen tilanne. Tilanne edellyttää kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia kattavan tilannekuvan saamiseksi. Filippiinejä lähestyvä supertaifuuni on voimistumassa, maan sääpalvelu kertoo. Viranomaisten mukaan myrsky saattaa aiheuttaa saarivaltiossa lähipäivinä katastrofaalista ja hengenvaarallista tuhoa. Kello 11. Uutiset toimitti Mari Juonala. Tänään on 16. päivä. Marraskuuta on Arnen Arnon ja Arnin Nimpparit onnea teille ja on myöskin muuten kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä, siis YK on kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä. Tämä mielessä mennään kansakunnan kahvituntia eteenpäin. Horoskooppeja ja muita ennustuksia tänään aiheena tässä. Yle Radio Suomi. Joo, järkiperäisiä ja sitten kai järjettömiäkin jonkun mielestä. Kun tuossa siis tosiaan sen sanoin, että, että näitähän on oikeastaan karkeasti ajateltuna kahdenlaisia näitä, näitä ennusteita ja ennustuksia. Niin kai se menee todella. Ja näitä tyypillisiä järkiperäisiä ennustamisen lajeja niin on pidetty niin olevan, että on tämä meteorologia vaikka sään ennustaminen. Ehkä jotkut tiedustelut niihin pohjautuvat, että on joku malli tai teoria tai sit ihan tiedekin siellä taustalla näe, on niin kuin oikeastaan niitä asioita, jotka tässä on ratkaisevia. Sitten on tulevaisuuden tutkimusta. Eikä sitä kai ennustamisena ja ennustuksina niitä pidetä. No sanoin talouden ennusteet tuossa. Mutta kyllähän sitä kritiikkiä on kuultu, että arvalla menisi oikeastaan paremmin, vaikka kuinka asiantuntijat. Mutta sehän kertoo vaan tästä epävarmasta maailmasta ja ajasta, ehkä näistä tilanteista sitten myöskin. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Mutta yhtä kaikki, niin tämä tämmöinen henkilökohtainen povaaminen, niin se saattaa olla horoskooppia myöten, niin se saattaa hyvinkin olla semmoinen peili, josta me sitten ihmiset saamme vinkkejä itsestämme. Kuka soittelee siellä? No se on Sokrates täältä Antiikin Kreikasta. Terve! No terve! Sinun aikalaisesi Jesus, hän on tunnetumpi, koska hänellä Joo. oli paremmat tarinat. Joo, sillä oli hyvät tarinat. Tosiaan hän kuristi sen hengillä siellä ristillä, että ei nyt sitten voi, voi tulla tähän puhelimeen. Mutta tota... Ei sinullekaan Sokratekselle kovin hyvin käydy. No ei käynyt, kun piti vetästä, mutta meikäläinen keksitti, mutta on sellaisen, että niin lainetti sanotaan näin, kemiassa sanotaan, no en lähde sen. Hei, sammuta se tulipalo nyt. Anteeksi. Kyllä. Sammuta se, tämä on tulipalo Kyllä. Se on ilmastonmuutosta takia. Mutta tota, <köhön> mä haluaisin kommentoida tätä ää, kysymystä tässä, kun tämä yksi rouva kertoi, että se on täsmälleen sen horoskoopin mukaan tapahtunut. Itsemmällä ajalla tämä, että ne oli kaikki toteutunut nämä ennustukset. Eikä ole ainoa. Ja se taisi Joo. olla ihan povarin luona saatua tulevaisuuden kuva. Joo. Niin. Joo. Mutta itse asiassa lottoarvonta, jossa on siis seitsemän numeroa. Sitten monta niitä on nykyään siinä koko ruudukossa koska on siis 43. Olisiko niitä? Joo. Joo. Eli tota, siinä on valtavasti muuttuja, mutta silti silloin tällöin joku voittaa aina sen pääpotin. Eli tämä mun idea tässä on se, että tilastoanalyyttisesti on mahdollista tämä, mitä tälle rouvan, äh, oliko se sen tytärä. Oli siinä monta asiaa, jotka tuntui menevän ihan kohdalle. No. Joo, Joo. Et niin kuin harvoin voi todellakin tapahtua näin. Ero lottoarvonta on se, että se tulee se koko pötkö siellä yhdellä kerralla, mutta tälle, tällä rouvalla se kehti sitten niin kuin vissiin useamman vuoden. Ennen kuin se lotto potti tuli, niin kuin tavallaan lottopotti se osuma. Niin, niin. Ja tää, mun no. mielestä tuo on vain hyvä esimerkki siitä, että kuinka ihmiset hyvin usein kokee näin tapahtuvan. tuossa niin jotenkin mun mielikuvallisesti, niin se taistelee tätä toden, to sun todennäköisyyslaskelmaa vastaan. Mulle tulee ei. heti sellainen tunne. Niin. Ei, ei se taistele sitä vastaan, ei. koska ihmisellä on kyky unohtaa. Okay. Itse asiassa se unohtaa okay. monia asioita. Minäkin olen unohtanut ää, monia asioita sitten, kun mä olen tavan, tai lukenut jostain vanhoista jutuista, mitä mä olen kirjoittanut aikaisemmin, kun mä olen harrastanut tota kirjoittamista, niin, niin ää, on huomasin, että mä olen unohtanut sieltä oleellisia kohtia pois. Eli ihmisellä on se kyky unohtaa jotkut asiat, vai voisiko sanoa, että puute? Meidän muistimme ei ole sataprosenttisen tarkka siis. Kyllä. Siinä on... mielessä voidaan jo löytää sieltä sellainen niin sanottu epätieteellinen aspekti ja ry ryhtyä pohtimaan sitä, muistikohan itse asiassa oikein, mitä tämä povari oli kertonut. Ja ihminen useimmiten äh, haluaa ajatella positiivisesti. Kyllä. Ja sä, tämä, on niinku, tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun sä haet järkiperäisesti loogisia selityksiä näille, etkä pyri ollenkaan kaatamaan sitä kokemusta, niin sinä oot, oot tota harvinainen vastaväittäjä, <lacht> kun sä et väitä, että tuon humpuukia, vaan sä pyrität järkiperäisen selityksen löytää näille kokemuksille. Joo, Ei, se, on, se on ihan luonnollista ihminen. Tuota, tämä meidän suoritin on tällainen kuin se on, ja Pakko myötä, että tämä minun suorittimenikin on vajavainen. Kyllä, kyllä. Harvinaisen rakentavasti Sokrates lähtee tähän tuota keskusteluun mukaan. Joo, kiitos, niin. kiitos paljon hyvästä ohjelmasta ja kiitos paljon kaikille soitteille. On ollut todella mielenkiintoista kuunnella teidän tarinoita ja juttujanne. ja Minä annan seuraavalle henkilölle mahdollisuuden kertoa lisää näitä ihania tarinoita. Kiitos tästä korresta tähän kekoon, Sokrates. Kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos, moikka. Ihan todella mielenkiintoinen puhelu tämä ja vielä tähän lottoon ja sen todennäköisyyteen, että on toki ihan todennäköistä, että tänä iltanakin joku ottaa sieltä sen pääpotin, mutta se ei ole todennäköistä, että sinä sen viet. Tai minä. Tämä oli viikko sitten tässä aiheena, eikä ihme, että siitä on kaikuja edelleenkin ja laineet lyö. Kuka soittaa siellä? Virpi, moi. Terve Virpi, oletko horoskooppien ystävä? No tuota, en oikeastaan, että muistan, kun on opettaja ihmisiä, niin tuota, jo eläkkeelle jäänyt meidän iäkkäin miesopettaja aina, aina tuota, niin kerran viikossa, kun menaiset lehti tuli koululle, niin hän luki sieltä horoskoopin. Ja, sitten kehitteli omat juttunsa jokaiselle sinne sitten, niin kuin satuina mukaan sinne. Ja ne oli semmoisia hauskoja kuunneltavia aina. Se oli viikon kohokohta, että aina sanottiin, että Rami, hei, luepas horoskooppia. Ja hän sitten antoi tulla sieltä. Verbaalisesti hyvin mies niin tuota, sieltä hän juttua synty. Mutta niin. itse en lue sillä tavalla horoskooppeja, että tuota, ainut, mikä... Ää, olen huomannut sen, että kun astrologian puolelta, kun on näitä horoskooppimerkkejä, niin kuin kiinalainen varsinkin, niin sitten itse kun on tuota, niin, tuulihevosen vuonna syntynyt, niin siellä kyllä ne luonteenpiirteet ja kaikki semmoiset, niin ne on kyllä hyvin selvästi näkyvissä ollut koko iän, että tuota, jos on tarkka syntymäaika ja sen, sen mukaan niin kun sitten katsotaan, niin Kyllä mä luulen, että niissä jotakin saattaa perää olla. Tää on kyllä niin tyypillinen ja hauska vastaus tää. Ja mä, mulla, multa lähtee helposti myös toi sama näkökulma, että en minä nyt näihin varsinaisesti usko, mutta kyllähän nämä niin kuin, aika hyvin osuu <laughs> usein. Että sit joo, mä en osaa selittää joo. sitä, että minkä takia, mutta siltä usein tuntuu. Joo, ja sitten niin kaikki tämmöiset ennustajat ja muut, niin tuota, en, itse en iki maailmassa meni semmoiseen mukaan, koska tiedän... Ihan varmastikin, että tuota, osa ihmisistä on hyvinkin mennyt sekaisin siitä, kun on kuullut sitten, mitä hänelle sanotaan. Mutta tuota, semmoinen asia, mikä yksi kerta mulla on napannut, niin tuota, jo mennyt Tätin, joka oli hyvin sairas, niin hän kävi muutamia kertoja sitten, kun sairasti useamman syövän niin ennustajalla. Ja tyttäreni, joka nyt on tällä hetkellä 31-vuotias, niin... Hän oli silloin yksi vuotias ja tätini otti sitten hänen valokuvan mukaansa sinne ennustajalle ja, ja tuota, niin sitten hänellä oli myös veljestänsä, yhdestä veljestänsä valokuvaa mukana ja tuota, sen valokuvan perusteella sitten tämä ennustajanainen niin tuota, teki niin tämän minun tyttäreni koko läpivalaisun, että mitä hän niin kuin, näki tämän lapsen elämästä. Ja tuota, Mä en omalle tälle tyttärelle niin ole niin kertonut näitä asioita koskaan muuta kuin aina sen jälkeen, mitä ne on niin kuin toteutunut, niin mä sanoin, että tällä tavalla oli silloin. Ja nyt tähän mennessä on niin kuin kaikki toteutunut. Eli hän ei tiedä edelleenkään, mitä olisi niin kuin tulossa hänen elämässään, mitä minä tiedän. Eee. Mutta tuota, niin erittäin niin kuin tarkasti on kaikki toteutunut ja se vähän tässä... Niin kuin Kauhistuttaa ja vähän harmista, harmistuttaakin joltakin osin, että miten hyvin ne on pitänyt paikkansa. Joo, joo. Niin. No, sehän riippuukin just, että onko nuo tuommoisia lupaavia positiivisia asioita vai ei. Niin. Niin. Että onko, niin. Niin, että onko se helpotus ei vai ei. Tietysti. Niin, joo, anteeksi, kun keskeytiin, että osa on niin tosi, tosi hyviä ja hän tekee ulkomailla uraansa ja tällä tavalla kaikkea, mutta tuota niin... Niin kuin elämästä muuten niin harmittaa, mutta että se, että hän ei ole voinut tietää tämä ennustaja tätä elämää, koska tämä lapsi oli vasta yksivuotias ja hänellä oli pelkästään se valokuva. Joo. Eikä ei ollut kertonut hänelle yhtään mitään tästä lapsesta, että se vähän niin tuntui jopa kauhealta, että kun itse on tässä nyt miettinyt tätä lapsen elämää, että miten hyvin se on käynyt toteen. Niin mutta, Tällaisia kokemuksia, että muuta en osaa sanoa, enkä itse, itse en niin kuin muuten usko niihin, että tuota, mutta tämmöisiä on niin kuin sattunut. Just näin, Eikö, tämä on oikein hyvä, hyvä kuvaus myös tuosta niin omasta suhteesta ja suhtautumisesta ennustuksiin ja koko ennustamiseen, Joo. että sitä niin kuin jälkikäteen vasta alkaa analysoida ja ihmetellä ja miettiä, niin tuo on hyvin tyypillistä. Tunnistan itteni tuosta myös kyllä ihan, ihan suoraan päätä, että on selittämättömyyksien äärellä ollaan, tulee semmoinen tunne. Joo, no. kyllä. Mutta ei tässä tämän kummempia, oikein mukavaa lauantai-päivää ja elämää kuitenkin ennustusten mukaisesti. Kyllä, meillä on vapaa tahto itse päätämme tiemme kuitenkin hyvin pitkälti. Okei. Okay. Varmaan on ne päästänyt jo etukäteen, minä uskon näin, että näillä mennään, mitä on saatu. Tämä on myös täysin mahdollinen näkökulma. Kiitos Joo. paljon. voika, Voi voi. Voi voi. Ja sitähän myös sit viisaat sanoo, että, että, että sä olosuhteille mitään voi, mutta sille omalle valinnalle ja... Asenteelle. Toki voitette sitä aika pitkälti, voi kyllä itse päättää. Joo, niin kuin Sokrateen tuo äsken soittava, itsensä Sokratekseksi niin kaveri, niin hänhän siis sanoi tällaisena loogisena selityksenä järkiperäisesti, että ihmisen muisti on hyvin valikoiva. Ja sitten kun povaa ja antaa muutamia äh, hakusanoja sinne, että mitä todennäköisesti tulevaisuudessa Näkyy, niin siinähän vedetään niinku haulikolla parveen, että ainahan sieltä jotain tippuu. Tämä on yksi mahdollinen hyvin pätevä yritys selittää näitä selittämättömyyksiä. Totta kai. Jos niitä nyt haetaan, ja kyllähän niitä nyt tässä haetaan kansakunnan kahvitunnilla, kun kerran kysymys on horoskoopeista ja muista ennustuksista. Olavi virta tässä, ja sittenhän me jatketaan tämän aiheen parissa. Voi tarttuu kiinni ja kohta päästään menemään. Päivät ne tulee ja menee läpi korvien sunnuntait. Ja sormien on helppo kitaralla iltaa saistaa. Hey! one Miten rakkaus tai maailma sinut Mä voin suunnitella mun koko elämään, vaimon ja viran ja talonkin. Mutta kaikki menee toisin, joku suunnittelee mua paremmin. Hey! On Olavi Uusi Virta. On niin helppo olla onnellinen. On tämä kappale. Loogisia selityksiä ja selitysyrityksiä. Täällä on WhatsAppissa. Täällä on paljon näitä. Kainuun korpien kulkija kirjoittaa näin. Tähän ennustamiseen liittyen ihmisen käytös muuttuu mielenohjattisessa sitä tiedostamatta. Jos saadaan ennuste jostain asiasta, niin oma käyttäytyminen ja valinnat voi alkaa toteuttaa ennusteen lopputuleman toteutumista. Helposti sitten voidaan todeta ennusteen pitävän kutinsa, jos siihen kovasti halutaan uskoa. Tämä tietysti on yksi mahdollinen selitys. Tai sanotaan nyt, että selitysyritys näiden selittämättömien asioiden äärellä, jos todella on kokemussa ja tuntuu siltä, että kylläpä meni ennustuskohdalleen. Ja Sokrates, joka soitti tähän lähetykseen, niin muistutti, että ihmisen muistihan on siis hyvin, hyvin valikoiva. No sitten täällä on muutamia nimiä nousee, kun minäkin luettelin pari tunnettua mediota tässä, niin Aino Kassinen. Tämä on Eevan viesti. On pakko mainita. Itse kävin nuorena hänen luonaan ja nappiin meni tulevaisuuteeni näkeminen silloin, vaikka epäilen sieltä lähdinkin. Kirjoitin kaikki ylös Se piti vaan todeta, että näin tosiaan on mennyt, eikä unohdeta, että hänen luonaan kävi suurmiehetkin. Kekkosesta lähtien ja säännöllisesti. Kyllä hänellä oli tämä selvänäkijän taito. Jo, Aino Kassinen. Toden totta, niin siitä ihan mediakin silloin, teki juttua ja artikkelia, että tämä tasavallan presidenttihan käy sieltä ottamassa vinkkejä. Ja olihan se vähän hämmentävää siis jonkun juuri järkiperäisen ihmisen mielestä. No sitten, tiedätkö kuka on Karl Harlund? Ja minäpä nopeasti googlasin äsken, niin tämä karvialainen kansanfilosofi on 1700-luvulla nähnyt ennalta siis sellaisia asioita ehkä kuin puhelimen ja auton ja Ehkä Voltin tapasen jonkun tällaisen kuljetuspalvelun. Tuosta löytyy juttua myöskin tuolta Ylen verkosta, yle.fi. Siellä on noin vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten tehty tämä tämmöinen artikkeli nimenomaan otsikolla 1700-luvun Suomessa. Eli ennustaja, joka näki näitä, valo vilkkuu langan päässä. Tulee suuri sota, jos soditaan ilmassa, maalla, vedessä ja veden alla. Se on aika hyvin nähty 1700-luvulla. Päättömät hevoset vetävät kuormia, rautaisia teitä pitkin. On aika helppo sanoa tässä jälkikäteen, että jotain hän tämä näki ja tiesi. Ja näitä tietenkin on näitä, tämän tyyppisiä Nostradamuksesta lähtien löytyy sitten niitä profetioita, jotka näyttävät jotenkin hämmetävällä tavalla pitävän paikkansa, mutta Siellähän on saattanut olla ihan loogista päättelyä ja silloisen tieteenkin avulla pystytty jo näkemään, että mihin tämä johtuu, mikäli kehitys jatkuu tätä samaa rataa. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntija Samoli? Tuire. Terve Tuire. Ootko tota horoskoopin ystävä? En horoskoopista tiedä en mitään, enkä luekaan niitä, mutta näitä ennustuksia. Joo. Niin mun. On papan täti aikoinaan näki jotain juttuja Joo. ja toteutui aina. Se sanoi esimerkiksi, että vahtikaa tänään äiti ne asu samassa talossa. Tosi hyvin, että se katkaisee tänään kätensä. Niin. Se oli porukan pieni, alle kaksi vuotta, niin kiipesi jonkun puhuu. Laatikon päälle ja pittu Kirnun päälle ja katkasi käteensä. Ja, ja hän näki tämän etukäteen ja ennalta, niinkö? Kyllä. Joo. Ja samasta pojasta sanoisin, että tänään sitä pitää vähtää vähän tarkemmin, että se polttaa jalkansa. Joo. Siellä oli kaskettu pelto ja sitten joku polku, missä koko kylän kakarat juoksi pitkin. Tämä polkua ja tämä Äitin viimeisenä pienintään ja, ja poltti niin me näitä On tämä kyllä aika moista, että tänne tulee paljon myös näitä WhatsApp-viestejä, missä kerrotaan, että on joko puoliso tai itse on tämmöinen taipumus, että näkee hyvinkin näitä ennalta jotenkin näitä asioita. Ja täällä myöskin yksi kirjoittaja sanoi, että, että mies aina sanoi, että älä ala nyt ennustelevaa, että kun ne tuppaa toteutumaan aina, että joku herkkyys asioille, joita voi tapahtua, nyt joillakin ihmisillä on ihan selvästi. Tämä sama täti oli sitten, mä olen 66-vuotias, niin olen sanonut silloin vuotta ennen kuin mä synnyin, niin äiti oli ollut lähdössä tansseihin mukaan sitten. Ja muun ei ennen että kun huomenna on vapaan synnterit, niin pitää jäädä siiruomaan ja laittamaan juhlia. Joo. Ja tämä täti oli sanonut, että antakaa se nyt mennät silloin vuoden päästä sitten. Ja tasan vuoden päästä siitä mä synnyin. Onko oh, oh, oh, se nyt Että kyllä Tytö on... Sanonut, niin. että sinne tytölle tulee tämä näkemisen lahja myöskin. Okei. Okay. Ja nyt on, kun se on tullut. No niin. Niin. Ja sitten se oli sanonut vielä, että tota, se oli kuollut ennen mun syntymää. Silloin jouluaikaan, kun mä oon syntynyt toukokuussa, niin se oli sanonut, että kirkolta tuodaan reillä kaksi arkua, että meille tuo jää valkoinen ja hän naapuriin mukaan. Ja se oli itse kuollut sitten siinä joulujen välissä, esimerkiksi otin muun muassa se valkoinen arkku ja naapurissa oli semmoinen poika, joka piti palauttaa uuden vuoden päivänä Inkeriin, semmoinen nuori mies ja se ei halunnut sen lähteä ja se oli sitten Naapurin ulkoon vessaan tota, vetänyt itsensä kiikuun ja sinne tuotiin musta arkku. Okei. Samalla reellä tuotiin. Ja tämänkin hän sitten näki ennalta. No, niin. sanon, mä muistan, että äiti on puhunut. Ja joo. Hei, minkälaista kun sä tuossa mainitsit, että se on todella se näkemisen lahja ja taipumus, niin, niin tullut myöskin sinulle. Minkälaista se on, että minkälaisina kuvina sinä näet niin kuin asioita ja enteitä? Esimerkiksi olen nähnyt mun veljen kuoleman ja mun nyt viimeis lapsen lapsen kuoleman. niin se lapsen lapsen kuolemakin oli sellainen, tiesin, että kun se sairasti, niin meidän pihasta kaatui semmoinen, siinä on isoja koivuja, nyt tosi isoja, mutta ne oli puolta pienempiä koivuja, niin se yksi koivu, niin se vaan yhtäkkiä ilman mitään tuulen puskaita, niin se vaan kaatui meille kain. ja mä arvasin, että ne nyt voi alle ei käy hyvin. Käy. Joo, eli nämä on tämmöisiä vertauskuvia ja enteitä, joista ikään kuin tietää. Että kun puhutaan siitä näkemisestä ja nimenomaan siitä näkemisen lahjasta, niin, niin ilmeisesti ei tarkoiteta sitä, että näkyisi siis kuvina silmien edessä asioita, vaan, vaan ne on mielikuvia. Mä en, mä en näe sille silmien edessä semmoisena, mutta mä tiedän, että niin kuin, ketä se koskee. Selvä, just näin, joo. Tämä on mä kyllä on tosi se, mielenkiintoista. Niin, pikkuvielien kuolema silloin. Se oli 56-vuotias ja terve mies ja sai sydänkohtauksen, mutta tota, ää, jotenkin mä, mä en sen näin. mä enää muista, miten mä sen näin, mutta mä arvisin, että nyt sillä ei mene kaikki hyvin ja se oli sitten isänpäivänä kahdesta vuotta sitten, kun viikkuveli kuoli. Kyllä tämä on tosi kiinnostavaa, eikä tuohon osaa oikeastaan sanoa mitään, kun itseltä tuon kaltaiset kokemukset Puuttuu, mutta joku semmoinen käsitys helposti tulee, että joillakin ihmisillä on tämmöinen herkistynyt mahdollisuus nähdä jotakin, mitä suurin osa joo. ei. Ja mun pojalle on tullut se sama nyt, mutta se näkee niin kun, mä en tiedä, onko se sitten siitä, että kun se on miespuolinen, niin se ei osaa tulkita mitään, niin se näkee suoraan se, mitä tapahtuu. Että jos se näkee, että vene uppoaa, niin se vene uppoaa. Joo, joo. Että se ei ole enää mikään vertauskuva. Sillä ei ole vertauskuvia, mutta se näkee etukäteen tämmöisiä tapahtumia. Kylläpä tämä oli kiinnostava puhelukuulle. On tosi arvokasta ja hyvä juttu, että soitit. Ja kerroit tästä, koska tätä ei voi ihan kaikilta kuulla. Ei voi kaikilta kuulla ja kaikki ei sitä usko, mutta nämä nyt on sellaisia, mitkä on pannut uskomaan nämä jutut. Ja enkä toivoisi, että näkisin itse, niitä, koska ne on melkein aina niitä huonoja juttuja, mitä joo. Eli toi on aikamoinen taakka, taakka sinun harteilla sitten ja vielä tämä, että sä joudut aina miettimään, että mikä on eettisesti oikein tuoda esiin ja ettei mene siis pelottelun puolelle, niin varmasti. No, joo, kyllä. Joo. Kyllä, arvaan sen, mutta onpa kuule hyvä, että soitit tänne. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen puhelu ja hyvää no. lauantaita sulle. Kiitos, Kiitoksia. Moikka. Moi moi. Lukiossa sain tehdä kuvaamataidon tunnin, mä tein pari kertaa Meillä oli joku sijainen sen sikanä, ja se näki katutaiteena pari tunn parilla tunnilla tein tatuointia lukiossa. Mä väitän, että sä oot ehkä Suomen ainoa ihminen, joka on tehnyt lukiossa kuvaamataidon tunnilla tatuointia. Mä vaan luulen kanssa. <tos> mä en tiedä, että se on niin hyvä huono juttu. Mä tahdon tähän Pete Voutilainen näkee maailman kuvina. Hänen taiteensa syntyy paitsi ihmisten iholle myös levyn kansiin ja musavideoihin. Siitä tuoreempana esimerkkinä Nightwishin uusin levy. Potilainen on Radio Suomessa vieraana sunnuntaina iltapäivällä kello 15 jälkeen. Yle Radio Suomi. Tuon kaltaista näkemistä Pete siis on sitten vieraanana No tiedätte, kyllä minä päivänä. Mariska. Ja Liikimaaen kaappale kuullaan täysin ja sit jatkuu kansakunnan kahvitunti. Tää häly on nyt noussut mielestäni ihan syyttä. Triviaali on turhatta kertuu. Ei kaikki oota koton, jalat ristis iäisyyttä. Tiedäthän sammeneville aina tapahtuu. Iso kuva mieties voi käydä niin et detaljit ne vähemmälle huomiolle jää. Eikä se nyt varsinaista peuhaamista ollut, kunhan moikkasin vain pikku ystävää. Oon sun vain, vaik tekevälle sattuu. Mä päivän pateeks luokses aina tuun. Oon sun vain, ulvomaan jään rappuun. Jos uusiksi nyt lukko sarjoittuu. Sillain mediaani Ja rakastan sua koita Ymmärtää se please Tein kokonaisuuksia Inspiroi ei desimaalit. Likimain Mariskan hieno kappale on tämä, eikä vain likimain, vaan tarkalleen on, on puoli tuntia aikaa vielä kansakunnan kahvitunnilla käydä näitä horoskooppeja ja muita ennustuksia, aiheita tässä, tässä läpi. Ja sen me käytämme todella tarkasti tämän ajan. Joo, täällä on hellevin viesti WhatsAppiin tullut, että mulla oli joskus ystävä, joka näki ihmisen auran värin. Väri vaihtelee luonteen mukaan. Negatiivisella tumma kautta harmaa, positiivisella on sitten vaaleanpunainen kautta oranssi. Tämäkin asia olisi mielenkiintoinen. No kyllä se on kiinnostavaa, että on ihmisiä, jotka näkee niin sellaisia asioita, mitä ehkä muut eivät. Tosi harvinaisia. Kykyjä tämmöiset, taipumuksia, selittämättömiä. En minä ainakaan uskalla alkaa näitä selittää sen enempää kuin epäilemään. Kuka soittaa siellä? No Jarmo täällä terve. Terve Jarmo. Oletko epäilevällä fiiliksellä liikenteessä? No mä sekä että, niin kuin useimmat soittajista, mä en ole koko lähetystä kuulun, mutta ja. mä vähän laajentaisin tätä ennustamisen näkökulmaa siihen nähden, että meillähän luodaan illuusiota joka päivä tästä ennustamisesta, joka tunti itse asiassa. Eli me saadaan sää sääennustet. Kyllä. Tosin kutsutaan sää tiedotukseksi tänä päivänä, mutta meille vanhoille ihmisille niin se oli ennuste aikaisemmin ja meillähän polataan joka syksy lunta tulevaksi ja kehotetaan vaihtamaan talvirenkaat, niin meidät suorastaan pakotetaan uskomaan näihin ennustuksiin. Joo, kyllähän edelleen on sanamuotona meteorologienkin suussa tämä, että ennusteen mukaan. Niin, ja, että miltä se kuulostaa, että pitäisikö meidän näihin ennusteisiin sitten laajemminkin uskoa? No kun ennustamista on niin monenlaista, että yksi muoto on tämä meteorologia, missä ollaan tieteillä ja mallinnuksilla lähetty liikenteeseen, niin kuin laskemaan todennäköisyyksiä, että se ei oikeastaan okka ennustamista, vaikka puhutaan sääennusteesta, että se ennuste ja ennustus Olisikin niin kaksi vähän eri asiaa, koska nehän ei kristallipallosta kato niitä, niitä malleja ja tulevia todennäköisyyksiä, vaan, vaan niistä mallinnuksista. Niin, eli he näkevät jollakin sää tutkalla jonkun sadealueen lähestyvän ja sitten täytyy päätellä siitä, että osuuko se sille alueelle vai eikö. Vielä semmoinen asia, että itse pelaan veikkauksen pelejä päivittäin, ja siellä on vakioveikkauksessa muuskin sitten niin, että siellä näkee prosenttiosuudet, jotka ovat veikanneet mitäkin vaihtoehtoa, eli yksi risti kaksi, niin sen mukaan se täytyy melkein sitten se pelata se peli, eli sen suurimman prosenttiosuuden mukaan, niin tässä joutuu itsekin ennustamaan joka päivä. Ja kyllä, ja sitten että sikäli kun ne todennäköisyyksiä on, ja kuvaavat ja tangeraa todennäköisyyden mukaan se, mitä eniten on veikattu, niin silloinhan se on todennäköisyys, mutta eihän me tiedetä. E isokin ryhmä ihmisiä voi olla ihan väärässä. <tos> ni niin, ni niin, voi olla, että en viitsisi e sitä sanalaskua tässä sanoa miljoonasta kärpäsestä, mutta niin. tuota, joo. <tos> nyt meni suklaapalaa kurkkuun, mutta ihan tämmöistä vaan, että me jatkossakin sääennustuksiin ja tiedotuksiin, että tuota, kyllä se lumi sieltä vielä tänäkin talvena tulee. No tämähän on, kun mä oon sitä siteerannut vähän ulkomuistista sinuhe egyptiläistä Mika Valtarin kirjaa, että ihminen ei voi eeltäpäin ikinä tietää, mitä tulee huomenna tapahtumaan. Niin sitten se toinen puoli tätä on se, että ei mitään uutta, auringon alla kaikki jatkuu vaan ennallaan ja palaa ennalleen, Ni, niin näillä, kun me ajellaan näiden tolppien väliin, niin ei erehdytä aina niin pahasti. Nimenomaan. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta ja hyvää päivän Kiitossa Kiitos voi Voikka, voi, Joo, kyllä se niin taitaa olla, että ennuste ja ennustus on vähän niin kuin eri asia, vaikka välillä sen ennusteen laatiminenkin menee arvailun puolelle. Kuka soittaa siellä? Ritva täällä, huomenta. Huomenta, Ritva. Ootko, ootko horoskooppien ystävä? No kyllä, mä olen ystävä sikäli, että luon aina, aina, kun eteen sattuu. Mutta en oikein ole niihin luottaa. Luot, luot, mutta, mutta tämä yksi ennustaja, jota siellä sanottienkin, niin, niin tota, oli, minä olin töissä, olin 19-vuotias ja olin töissä ja toimistossa ja sitten siellä toimistossa se omistajan pojan vaimo sanoi, että nyt tehdäänkin semmoinen pikkujoulu, että, että mennään ennustajalle. Että täällä, on, täällä on ennustaja nyt, joka, jolla hirveän vaikeasti päästään, mutta hän on päässyt sinne, että, että mennään kaikki sinne. Ja minä sanoin, että minä en lähde, mutta sitten hän sanoi, että totta kai kaikki, että tämä on, tämä on niin pikkujoulu, että se on ihan kivaa. No, Minä menin sinne ja... En muista enää mitään muuta kuin sen yhden asian, mikä, mikä jäi minun mieleen. että Hän sanoi, että ensi vuosi ja ensi keväänä jo tapahtuu sellaista, mitä, mikä on, vaikuttaa sun koko elämään. Ja, no, minä sitten kun tulin pois sieltä, niin ajattelin, että minä luin iltakoulussa niin keskikoulua. Että mä saan sen luettua nyt sitten, että sitten avautuu mulle tuota paljon mahdollisuuksia ja se oli koko ajan mielessä. Mutta kuinka ollakaan, se oli ennen joulua, niin tammikuussa mä tapasin komeen nuoren miehen, äh. joka ilmeisesti ihastui minun heti. Ja niin minäkin häneen. Ja kuinka ollakaan se, se vuosi toi mulle. Sen, että me menimme kihloihin ja me mentiin naimisiin ja nyt siitä on 70 vuotta ja ehti, ehti kuluakin se 70 vuotta. Mieheni kuoli vasta nyt tänä vuonna helmikuussa. Joo, joo, toi on. Tota, sun, jos, yletät, jos yletät toisella kädellä siihen radioon, niin laita sitä pienemmälle, niin se ei turhaa häiritse sua ja kierrä siellä. Että sanon tämän kaikille muillekin, että kannattaa laittaa aina radio kiinni, niin tässä on helpompi puhua. Mutta, mutta tuohan laittaa kyllä siis asiat sillä tavalla uuteen uskoon, että eiköhän, eiköhän niinku, onko se nyt väärä sana sanoa, että uusi alkaa uskoa äh, niihin ennustuksiin, mutta läheltä pitää, että niin käy. Niin. Vai minkälainen se sun ajatus oikeastaan on tuon kaiken kokemasi jälkeen niin näistä tämmöisistä ennustuksista? No to, oikeastaan, se, se, oikeastaan se on aika läheinen, sillä mä, minä näin aina uni, unessa kaikennäköistä, oh. joka minä kerroin miehelleni. Äh, Loppujen lopuksi, loppu, kun hän huomasi, että, että tapahtuu niin kuin Tämä jännästi, tämä puhelin kuuluu oudosti, että kaikki, kaikki toteutuu, mitä mä näen jotain pientä, siis hyvää ja pahaa, Kaik kaikki toteutuu. Niin hän sanoi, että hän ei kuuntele, että älä yhtään kerro hänelle, ja minäkin ajattelin, kun mua vähän pelotti kanssa, että kun mä näin jotain unta, joka piti, niin kuin, ne ei tullut ihan suoraan, että siinä piti niin kuin nähdä, että mitä, mitä mikäkin tarkoittaa, niin niin tota, sitten mä lopetin, vaikka sitten mä näin ennen, ennen puoli vuotta ennen mun äidin kuolemaa, että mä näin ihan sen päivän, kuukauden, päivän ja kelloajan unissani, mutta mä en osannut sitä heti, heti tota ymmärtää, että mit, miten se tarkoitti, mutta kun näitä oli kuollut, niin sitten vasta tuli, että näähän oli, oli siinä unessa kaikki nämä luvut. Joo, okei, selvä. selvä. Onko toi varmaan aika vaikea ihmisille alkaa tuota puhua myöskin, koska sä törmäät myöskin kovin epäilyihin saman tien kuin kerrot, että tällaista voidaan nähdä etukäteen? No, Männä koska oikeastaan koskaan puhunut, kun äädin kuolemassa korkeintaan, niin, että ei ole erityisemmin ollut puhetta. Tämä on muuten jännä tämä kansakunnan kahvituntiohjelma, kun täällä on aika paljon ollut sellaisia tilanteita, että on ihmisiä, jotka kertoo jonkun asian, mitä ei oikeastaan ikinä kertonut aikaisemmin. Ja sitten kun niin. kerrotaan, niin kerrotaan isommalle porukalle kerralla. Se on minusta hienoa kyllä. Mut, mutta toivottavasti siitä ei tule kellekään hankaluuksia, että sehän on myöskin niin, että näihinkin asioihin, joita ei oikein voi todistaa ja moni ei edes usko, niin näihin suhtaudutaan myös aika intohimoisesti välillä. Joo, no niin kuin, niin kuin se meidän, meidän avioliittokin, että niin. me 70 vuotta edittiin olla niin, niin. Oi, tuota. se on kyllä se pitkä oli. aika. Onneksi olkoon nyt kaikki siis jälkikäteenkin, koska se on niin hienolta kuulosta, vän... Joo. Oi, oi. Ei muuta, annetaan hey. Jo Olipa hieno puhelu, kiitos paljon. No kiitos. kiitos, moikka, voi hey. voi. Joo kyllä, tämä on Bruno Mars Lady Gaga. Kyllä tämä nyt voi vähän kuuluu asiaankin. Tämä on Die with a Smile nimittäin kappale. I'm ah. Mars ja Lady Gaga siinä asialla, kun kello on varttia vaille 12 kansakunnan kahvitunnilla. Siis puhutaan tänään ennustuksista ja horoskoopeista ja on tämä nyt ollut aika värikästä meininkiä, kyllä. Täällä sanotaan WhatsApp-viestissä, että muistetaan Douglas Adams. Nykyään hän linnunradan käsikirja on yksi ja jokaisella, eli netti. Älä hätäil. Lienee, lienee aiheellinen, vai miten se menee? Ja hätäile, Eikö se ollut se käsky siinä Linnunradan käsikirja liftareille? En minä muista niin hyvin, mutta täällä sanotaan myös tässä viestissä, että onhan se Babelin kalakin jo olemassa. Adams oli ehdottomasti näkiä, mutta oliko se vain neroutta? Niinpä, eikö Googlellahan on se semmonen äh, kuuloke, joka kääntää minkä tahansa kielen? Kun siis Baabelin kala, jos mä nyt muistan tämän oikein, niin sehän oli siis semmoinen kala, joka laitetaan korvaan ja jonka jälkeen se kuunteli ja ymmärtää mitä tahansa maailman kieltä. Niin kyllähän toi nyt on ihan, ihan tota ennustajan, ihan nostardaamuksen verosia näkemisiä, että mistä ton voi aavistaa, että tämmöinenkin tulee ja kyllähän siis tulevaisuuden ennustaminen on kiehtonut ihmistä, ihmismieltä aina. Että nämä Delfoin oraakkelit ja sitten Nostradamuksen tekstit, niin niissähän nähdään edelleenkin yhtä ja toista. Meidän täytyy muistaa, että tässä että tähän lähetykseen hän soitti Sokratekseksi, itsensä esitelly kaveri Sokrateen muistutus oli se, että ihmisen muisti on hyvin valikoiva. Että kyllähän kun sä ympäri pyöreät ennustukset, laitat kehiin, niin se on vähän sellaista haulikolla parveen, että kyllähän sieltä aina jotain tippuu. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 yksi No mut se nyt on vain yksi tapa yrittää selittää selittämättömiä asioita. Sit kun soitatte tänne, niin kannattaa laittaa ilman muuta puhelin kiinni, kun olet linjalla. Mistä tiedät, että oot linjalla, no sen tietäisesti sieltä luurista alkaa kuulua mun höpinää. Kuka soittaa siellä, täällä kansakunnan kahvitunti? No Pekka, täällä huomenta. Huomenta Pekka, oletko horoskooppien suuri ystävä? En, ei voi sanoa. Mutta minä niin toivoin, että tästä aihepiiristä ei tulisi mitään ajatusta. <tos> mutta perusana tuli kuitenkin. Anteeksi. Anteeksi. <tos> <tos> se, <tos> <tos> <tos> Semmoinen ajatus tuli mieleen, että ehkä me oikeasti kaikki ollaan kaikki tietäviä. Ei no niin. Mutta se, että meidät on supistettu tähän ajattelun piiriin, joka on niinku aika heikko. Vaikka nyt niin kuvitellaan niin yleisesti päinvastoin, että se on niin se suuri asia. Mutta ehkä me ei vaan niin tämän, me vankeja niin, että, että me oikeasti niin tiedetään kaikki asiat. Kaikki tietää kaikki asiat. Me ollaan niin sellaisessa kudelmassa tavallaan. Niin tällainen teoria tuli mieleen. Kyllähän toi parviälyn ajatus, mikä on lähellä tota mitä sanot, niin sehän tulee myös tuosta internetin mahdollisuuksista vähän mieleen. Well, Siinä parviä. mielessä... Kun jos niin, me ollaan kaikki tuu. ihmiset samassa verkossa, niin kyllähän hyvin vähän on sellaisia kysymyksiä, mihin ei joku keksisi jonkun vastauksen. Niin joo, sillä tavalla niin, Mutta on no. yhden mun mielestä vähän niin ajattelun puolella tuo asia, jota en nyt arvosta tätä ajattelua kovin paljon. Ni, niin, kyllä, joo, joo. kyllä avaa lisää vaan, kerro, kerro. Tämä on kiinnostavaa. <laughs> Mä ajattelin niin heittää tällaisen ajatuksen, että tuota... Jos tartut siihen kiinni, niin jatketaan. Ky kyllä. Minä on vaan kuitenkin ajatuksen vanki, että niin. en nyt hirveän paljon osaa sanoa, mutta tällainen ajatus tuli mieleen. Ajatus. Kyllä toi on tuommoista toi herättelevää nyt toi sun puhe, ja mä jotenkin tosta mä vaan olen kuulevina. Niin minähän, tämän... sanoin, että, niin. minähän sanoin, että huomenta. Niin kyllä, hyvä Ehkä En ole kuunnellut. Lähetystä, mutta nyt satuin joo, joo, joo. kuulemaan, niin mä ajattelin, että mä heitän tämän ajatuksen nyt, kun perkallet tuli mieleen. Anna mä kysyn kuitenkin. kuitenkin yhden tarkentavan jutun. Oletko, niin. sitä mieltä, oletko sitä mieltä, että meidän ihmisten ajatus hyvin usein alkaa kiertää sellaista pienenevää kehää? Me ei pienenevää. päästä ulos enää. Joo, se on niin van, vankeus tavallaan. Just näin. Kyllä mä sitten. Ihan nyt, että sä oot hyvin tuosta. kyllä. tuosta. Vanha, vanha koira löytää jyvän, siis välillä. Joskus se on mahdollista. Niin. Opimmeko uusia temppujakin vielä, jos tämä kehitys jatkuu tähän suuntaan? Se vähän, tähän vähän liittyy sekin, että jos se ajatus tavallaan niin saattaa murtua ja se joutuu oikein koville. Oikein kovin haasteisiin, niin se saattaa murtua. Ja sitten niin tajuukin, että mitkä ne ovat niitä tärkeitä asioita ja miten pitää. Ja sitten harmittaa, että niin olen tiennyt tämän koko ajan. Joo. Periaatteessa. Joo. Joo, että saataisiin vaan sitä muuria rikki, niin alkaisi näkyä asioita. Mutta kun eihän me edes huomata sitä muuria, että se on olemassa päinvastoin, me rakennetaan lisää sitä muuria. Meillä on kaikki internetit ja somet ja ties mitä, niin sehän on sitä muurin rakentamista. Joo, kyllä. Nyt jos olisi tämä Dorsin kappale Break and Through to the other side tässä, niin laittaisin heti hyvä. soimaan. Se on hyvä. Niin, eikö se olisi tähän, tähän suoraan päätä sieltä? Niin. Jimin tosi viesti. Hyvin. Jos me mä ehdimme mä kaivan sen. Hyvä juttu. Kiitos sulle tästä puhelusta. Oli todella avartava. Hieno, hieno puhelu. Kiitos paljon. Moikka ja lauantaita. Moi, moi. moi. Nyt on kyllä, tilanne on se, että tänne jää tosi monta, monta tota, oh, oh, oh, viestiä vielä perkaamatta tuolta Whatsappin puolelta, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Tämä nyt on joka tapauksessa tähän asiaan suoraan sopiva juttu tämä. Tämähän on kaikkien tuntema tarina sinänsä, jos vaan avaamme muuria vähän, niin huomaamme, että tässä ei olekaan mitään yliluonnollista, vaan tämähän on juonikas kertomus sinänsä. isotilan ja mumisi outoa näin en vaan nousin, nousin uudelleen. Ja yrtit juoman mä muistin vain, kun löysin tuoksun tuon myös huonestaan. Mä salaa luottalon sen, mä naurut kuulin ja kestänyt nyt en. Kun aseen heitin mä kädestäin, jäi sylin noidan ainiaaksi ystävään. Lea Laveen. Kyllä joo, tämä nyt mikään toivekonsertti olekaan tämä kansakunnan kahvitunti, niin tämä nyt on lipsahtanut pari tuommoista lähetyksessä mainittua kappaletta. Ehkä saa meillä, totta kai ollaan pahoillaan. No Humupekka laittaa viestiä, että ei kun se oli siis Don't Panic. Niin, niin kyllä mä muistin tänne, että älä, pani, älä panikoi, niin on Douglas Adamsin... Linnunradan käsikirjasta liftareille ja kyllä täällä nähdään myöskin ennustajana ja oraakkelina tämä, tämä kaveri, joka kirjaili näitä juttuja ja ei ole ainoa tuo. No nyt sitten täällä sanotaan myöskin, että ennusteisiin uskon, mutta herkät ihmiset vaistoavat hyvin unessa nähtyihin etiäisten näkymiin. Se on täysin eri asia vielä kuin ennustaminen tässä sanotaan näin. Joo, että on todettu näitä todellisuuden tapahtumia, kerrottu aamulla e, ihmisille ja nämä on niin kuin hämmentävälläkin tavalla todella toteutunut ja täällä on todella paljon näitä viestejä. En siis paljon liioitteluja, jos mä sanon, että näitä noin sata tällaista henkilökohtaista viestiä siitä, että nämä on ollut todella kohdallaan hyvin usein nämä omatkin näkemiset, sanotaan lainausmerkeissä sitten näkemiset, ja tää Seija esimerkiksi laittaa viestiä, että kiitos mielenkiintoisesta aiheesta. Ihana kuulla, että on paljon muitakin, jotka elää tämän asian kanssa. Eli toiset meistä vaan on herkempiä tällaisiin kokemuksiin. Itsekin kuulun heihin ja nämä ovat totta. Isolla t kirjaimella on kirjoitettu totta vieläpä. Eli tiedät näitä asioita ennakkoon. Ihanaa viikonloppua kirjoittaa Seija. No, siis sitä samaa todella, että tämä on niin arvokasta, että te herkät, herkistyneet ihmiset, joilla tätä kokemuspiiriä on, niin kerrotte tämän tässä näin avoimesti, että tässä on ollut monta puheluakin, missä tätä on, on kerrottu. Ja sitten on tietenkin tullut näitä tämmöisiä järkiperäisiä ö, yrityksiä selittää tämä jollain sellaisella tavalla, minkä me kaikki muutkin siitä ymmärtäisimme. Ja sehän on vaikka kuinka loogisia oltaisiin, niin. Aina jäänyt tässä maailmassa vähän puoleen väliin se yritys, koska aina jää se yksi juttu, jota ei oikein pystykään ymmärtämään. Ja siinäpä se sitten kaatuu tavallaan koko yritys. Ainakin niiden mielestä, joiden mielestä se kaatuu, niin kuitenkin tohon kohtaan. Oi, oi. Kiitos paljon seurasta. Yle Radio Suomi. Alma Hätönen jatkaa tässä kello 12 uutisten ja urheiluradion jälkeen Radio Suomessa, Radio Suomen päivässä. Ja. Nyt tämä ilman muuta pakkokin soittaa tähän kohtaan, kuvaamaan tätä tuota äskeistä puhelua, asiahan on niin päin. Tämä on doors, break and room. The We chased our pleasures here, dug our treasures there. But well, can't you stay? Radio Suomi.